Для годиця вона мене насварила, але з хати не вигнала. Ми стали жити в трьох у невеличкій кімнаті розміром 12 квадратних метрів. Київський інститут імені Богомольця під час війни був евакуйований до Челябинська. Після визволення Києва група працівників інституту приїхала до зруйнованого міста, щоб підшукати приміщення, куди міг би повернутися інститут. До складу цієї групи входила і Женя Шаповалова, тоді вже аспірант інституту. Для себе вона обрала доволі скромну кімнату у великій комунальній квартирі на Пушкінській вулиці. Для двох сестер вона, може, й годилася, а в трьох там можна було жити лише людям, яких війна привчила до побутової невибагливості. Так чи інак, а новий 1949 рік ми зустрічали з надією, що це початок нашого шлюбу, і тільки смерть здатна його обвірвати. Я розповів Євгенії, що напророкувала мені мати, приховавши ту частину пророцтва, яка передбачала, що і другий мій шлюб не остаточний. Час от часу запитував себе, а може оте материнське пророцтво само собою відіграло певну роль у моєму зближенні з Євгенією? Мовляв, під його впливом я зупинився саме на Євгенії, бо вважав її своєю долею. Аналізуючи обставини й свої почуття, мусив дійти висновку, що іншого шляху у мене не було, та я й не хотів, аби він з'явився. Після Ірини я відпочивав із Євгенією серцем і душею. Це була спокійна, врівноважена і розумна людина. Відчуття надійності ґрунту, на якому я тепер стояв, вплинуло на мене доволі несподіваним чином. Я почав повніти, і довелося замовляти нові костюми, Бо старі виявилися на мене вузькими. Людина з двома головами 1949 року, вже не пригадую якого місяця, Кагановича знову відкликали до Москви, а на посаду першого секретаря ЦК КПУ призначено Мельникова. Людину доволі сіреньку, з важким кулаком, що часу-часу опускався на голови літераторів. Мельником зовсім не знав української мови, нічого не тямив у літературі, та й взагалі був малокультурною людиною. Але саме такий перший і потрібен був в сталінській Москві для здійснення її національної політики. 1949 рік у пам'яті творчої інтелігенції пов'язаний із розгромом так званих «космополітів». Саме тому, що в реальному житті не було ні буржуазних націоналістів, ні космополітів у тому вигляді, яких зображувала партійна преса, Ніхто й не міг передбачити чергового кроку сталіністів після ідеологічного побоїща 47-го. Про близьку атаку ЦК на літераторів-євреїв нас із Дмитром Білоусом попередило комсомольське керівництво. Я глибоко страждав за долю Леоніда Первомайського, бо першим космополітом на Вкраїні вирішили зробити саме його. Євгенія зрозуміла мої терзання, бо колись на довгій дорозі від Юрівки до шахти Лотікове де ми вчилися в 9-му класі, я їй розповідав про Леоніда Первомайського і показував його книжки з дарчим написом. Хоч мені тепер доводиться чути, що тодішній Первомайський був досить посереднім поетом, для мене та Євгенії він був найвищим літературним авторитетом. Але Первомайський 1949 року був літературним авторитетом не тільки для мене. Його вірші про війну відзначено сталінською премією якщо сталінського лауреата вирішили піддати моральному катуванню, то це свідчило, що черговий розгром літератури задумано широко і жорстоко. Тервомайському в цій кампанії призначено майже таке саме місце, як Рильському в кампанії 1947 року. Впадала в око ця запланована кимось симетрії, в ній угадувалася верховна воля держави. Поступово я почав розуміти, що далеко не все – розроблений, затверджений в Кремлі, є бездоганно справедливим. Хтось може зауважити, під час катування Рильського ти цього не розумів, а коли дійшло до Первомайського, почав розуміти. Не знаю, чи треба мені виправдовуватися за те, що Первомайський відіграв у моєму житті таку роль, яка вирішила все моє подальше життя. Це, мабуть, воля випадку, а може і воля провидіння. Не знаю. Знає тільки, що любов до цієї людини була чесна, щира, її не могла розчавити навіть сталінська воля. А в тому, що обидві кампанії і боротьба з буржуазним націоналізмом, і боротьба з космополітизмом були санкціоновані Сталіним в літературному середовищі, ніхто не сумнівався».